Məsələmə səlməllər, en bir insək və o mərzə çarırıq. Və elhamdülillə, nəcə görürsünüz? Yani biz mübarek aylardan biri, birindəyik. Ve məsəlmən ilinin dəyişən şahidə oldu. Artı 1432. ildi. Allah səlmətələ bilirir ki, ayları 12 idi. Allah səlmətlə Kuran'da buyurur ki, İnnə əddətə şuhurə əndə Allah ismə Allah yanında ayların sayı 12-dir. Və sonra buyurur ki: "Ənə ində ənə idə fi kitabillahi yevma Allah Subhanahu taala deyən eləndə şey ayların sayı 12-dir, bildirdi ki, həmçinin bu aylardan 12 aylardan 4-ü haram ay Allah Subhanahu bu haram ayları da yaratmaqda Çoxdur, hükmətlərdən biri Müsləlmanlara bir şüksətdir. Çıqqa bax ki, döyüşlər olurdu. O döyüşlər de yanırdı. E, və həmçinin e, haram aylarının hükmətlərindən də həmçinin, qardaşlar, Allah Subhanısa Allah bulan bəzilərin bəzilərində böyük əməllər fərq edib bizə. Məsələn, haram aylardan biri ziləhətcə. Görürsən, məsələn, həç var. Ziləhətcənin 10 günü. Və həmçinin haram aylardan da biri muharram aydı. Görürsən, müharram ayında aşura var. Və həmçinin müharram ayı Allahın aylardan Allahın aydı. Hədistə necə gəlir? Və həmçinin haram aylarda qədaşlar, işmətlərindən də biri insana zülm etməyi, özünü zülm etməyi qırağan olunur. Və zülmənsuz da qıraqandı özü zülm etməyi. Allah kimi xüsusən də haram aylanda bu daha da Bunun günahı böyüyüdür, əgər zülm edirsən sən. Ona görə məhərrə malaydan, haram alaydan bilirdi və ona görə özü və zülm etmək olmaz. Məsələn, özü və gətirmək olmaz. Ola ki, şeytan çalışır ki, məhz müəyyən ailərdə, müəyyən günlərdə xüsusən də Allaha ası olan əməlləri şişirdilər. Allaha ası olan əməlləri gözəlləşdirir şeytan. Çünki şeytan işə odur ki, asili gözəlləşdirir. Asi üçün bir dəni, bir dətçi kimi gözəlləşdirir. Ona görə fikirəsən ki, ki məhərrəm ayında görəsən, bəzi insanlar, bəzi şirkələr özlərinin zülüm etməyi ən əfsəl əməllərdən sayırlar. Yə, bu da təbii ki, olmaz. Və məhərrəm ayı Allah sana aylarından biridir və Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, ən əfsəl Ramazan ayından sonra, o Ramazan orucundan sonra ən əfsəl ə, ə, ə, ay hansı ki tutul, oruç tutmaqlar, o Allahın ayı məhərrəm ayıdır. Bu səmir vaid edir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fədisi bildirir ki, bu ay, Məhərram ayında ən yaxşı əməllərdən biri oluşdur. Çünki fikir versin, ay, ilin axırıncı ayı dil hətcədir. Orada ərafa var. Ərafa bir keçmiş və bir gələcək günələyir. Və sonra bir aydan sonra da ay, birinci, ilin birinci ayı, Məhərram ayıdır. Orada da aşura var. Afşura da Deyir, keçmiş günahları yiyor. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səlim misillə buyurur. Ona görə qardaşlar, yəni bizə vacib olan bu aylardan biri, e, yəni bu ayda vacib olan əməllərdən biri budur ki, oruç tutmaq. Yəni bu ayın çox xüsusən oruç tutmaq olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Ramazan orucundan sonra ən əfsəl oruc məhərbə ayında tutulan orucdur. O xüsusən də aşırı günəy. Və həmçinin bu ayın xüsusiyyətlərindən Həmçinin edilən ə, ə, əməllərində təbii ki, o Qurandır, namazlardır, xüsusən na nafili namazlar artırmaq və s. başqa əməllər artırmaq və ə, həmçinin xüsusən də bu aşura gününü orucu tutmaq, çalışma lazım tutmaq. Çünki aşure gününü orucu ə, hükmətlər çoxdur və ən böyük hükməti orada şükür alamətidir, Allah s.ə.v. çünki ə, bir dənə aşura günün orucun biz tuturduq. Hətta bizdən qabaq da bizim peyğəmbərəmrim eləmiyib, hətta bizdən qabaq da bəzi peyğəmbərlər əmr edib. Məsələn, Musa əleyhissalam o gün oruç tutardı. Bizə Buxarı gəlir. o gün oruç tutardı. Çünki o günü Allah Subhanahu taala Musaya kömək eləyib. Musaya kömək eləyib, Firavuna qarşı qalib gəlib və şükür əlaməti kimi. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi gələndə, Mədinəyə gələndə Aşura ki, o Yahudilər tuturamı? Və soruşanda səbəbəyin, dedilər ki, bu gün Allah-u Teala Musa'yə kömək iləyib. Və Peyğəmbər Sallallahu Arsəmin buyurdu ki, biz sizə, Musa'yə sizdən daha çox bağlayıq, evet, daha çox haqqımız var, ona görə məsəlmanlar da əmin etdi ki, sonra günü oruç tutsunlar. Sadəcə onlara müxalif olmaq üçün, bir gün qabaq və ya bir gün sonra atılmaq. Lakin, buna baxmayaraq hətta, Aşura gün orucu hətta cahillər də tuturdumuş şiklər. Yəni Məkkə müşrikləri, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ayşə hə. deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cahil cahilliyi, yəni risalətindən qabaq əşrə gün orucunu tutardı. Ona görə bəzi amillər hətta deyirlər ki, Aşura gününcü orucu var idi, 70 vilə tuturdu o günü, vacib bilmirdilər niyəcün, susdular. Sonra bəyan olundu ki, bəs Yahudilər tutur, Yahudilərdən gəlib bəs o günə Allah-u Teala Musa-yəküm eləyib. Şey Peyhəmbər sallallahu aleyhi və sənələm görəndə ki, Yahudləyə sələvin deyəndə, Peyhəmbər sallallahu aleyhi və sələləm əmin etdi ki, müsəlmanlar da olsun. Və Ramazan fərz olunmayana qədər afşıra orucu fərz idi. Elə ki, Ramazan orucu fərz oldu, onda afşıra orucu artıq oldu müştəhə. Ona görə çalış tutkinə və salıcə fərqi budur ki, bunun Halları budur ki, ya tuta bilərsən Zülhətcənin 9-u, 10-i, çünki Peyğəmbər s.ə.v. demiş ki, həmşə 9-u, 10-u tutardı, ya 10-u, 11-i, sonra deyir ki, əgər kismət olsa, mənə gələrlə qalsam, 9-u, 10-u tutacam. Ona görə ya 9-u, 10-u tut, ya 10-u, 11-i, ikinci al, ya 10-u, 11-i, cü al, ya 9-u, 10-u, 11-i, Və dördüncü aldı, kim tutsa ancaq aşırı günün inşallah orucu səhiddir. Lakin, belə daha kamildir. Belə daha kamildir. Bir gündən qabağına, bir gün sorana. Hamısını da tutmaq olar, xüsusən də əgər ixtilaf olsa ölkənin arasında. Hərdən görsən, təqimlə arasında ixtilaf olur. E, kimisə qəlbində şübə qalmasın deyək, tutsun 9-u, 10-u, 11-i. Lakin, kim tutsa yenə 2 günə əşkil olmaz, bunda heç bir müşkil məsələ yoxdur. Həmç Aşhur oruzun fəzillətlərində biz dedik, şükür alamətidir, həmçinin bir keçmiş günahları yuyur və xüsusən də bunun əhəmiyyətliyi görsənir. Peyğəndər sallallahu aleyhi ve sellem həd çalışırdı ki, Aşhur oruzunu tuta. Oruzun tuta və həmçinin əhəmiyyətliyi görsənir. Sahabilər hətta o günü övladlarını da tutururdular, balacı uşaqlara. Hətta görəndə ki, artıq uşaq məğribə yaxın, artıq yibiyyək istəyir, nəsə, içmək istəyir bir oyunca alıb verirdilər, başdan qatırdılar ta məğribədən. Yəni aşuru orucunda belə etdiman var idi. Həmçün əhəmiyyətliyi görsən, aşuru orucun sabələ əhtəb səfərdən onu tuturdular. Ona görə İmam Əhməd Rahimullah deyir ki, aşuru orucu aşuru orucunu səfərdə tutmaq lazımdır. İmam Əhməddən bir reyva aşuru orucunu səfərdə tutmaq lazım görür. Həmçün qardaşlar, Bu ay bu ilin gəlişi həmçinin bu Muhərrəm ayının bir ayı, insan kimi bilirsiz, insan özünə hesaba çəkməlidir. Baxmalıdır ki, bu yeni ildə artıq keçən illərnə səhvlər olub. Nə səhvlər edib, nə etməyib, nə səhvlar qalır və ya nə çatışmıya təhəbbür varsa, özünə hesaba çəkməlidir. Çünki insan ən birinci özünə hesaba çəkməlidir. Gözləməyin, Allahın günahı günə hesab açılacaq. Sən ondan qabağa birinci hesabı özünə çək. Və bunun çox faydaları var. İnsan bu şərtlərini bilə bilir. Budur yadından çıxan məsələlər yaddan düşür. Və təbii ki, özün rahatlaşdırıb axirət hesabına rahatlaşdırıb. Kim özün dünyada daim hesabı çəkərsə, axirət hesabı rahatlaşdıra, rahatlaşar o zaman. Ona görə mühüm məsələdir, bax belə münasibətlərdə həmişə, yəni nəyin ki gəlişi, nəyin ki qıtalışı, müsəlman özü üçün orada hesaba çəkməlidir. Bu da xüsusən də bu, bu ayda hesaba çəkən aylardan biri də olsun insandır həmçin biz dedik ki, qardaşlar ə, bu ay Allahın aydır təsəllü və Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm heç bir ay deməyib Allah aydır hətta Ramazansın deməyib Allahın ayı və məhərrəmə qeydəyəndə deyib ki məhərrəm Allahın ayı bu göstərir məhərrəmin əzimətliyin artırır, böyülür və bizə tənbihdir ki xəbərdarlıqdır ki, bax məhərrəm ani fikir ver və çalış ki yəni, bu günlər, əlhamdülilləyə Bu günlərdə çalış ə, hədər gedməsin, xüsusən aşırı günü və bu xristiyan tarixinə 16-sına düşür. 16-sına düşür və çalış 15-i 16-sı tut ya 16-sı 17-ci ya da 15-i 16-sı 17-ci inşallah. Və həm çirin da çalış xüsusən əməllərlə artır və xüsusən də çalış ehtiyyatda ol zülümlə həm özüvə, həm başqasına. Çünki Allah-u xüsusən təvbə surəsi 36-cı ayda deyil ki, qeydiləndə ki, Allah-u Allah ayları 12-ə bölür və bildirir ki, dövdü haramdır və bildirir ki, məhz bu aylarda özümü zülm edəməm. Allah üçün görürsən, bəzilər zülm edir üstünə. Kiməsə görə dövür özünün və səhid Hüseyinə radiyallarına görə. Az üçün Hüseyin radiyallarına e, inşallah şəhiddir. Hüseyin radiyallarına. Hə. Və ona görə özü lazım dövdürməyə. Hüseyin radiyallarına hələ, özü qulunun əvəyini idi. X İri əgər əlviyə görə özünə əlavə verirsə, ölü qəbrdə əlavə çəkir. Hələ də sual. Sadədir. Düsbəsturi şey nədir Allaha bu hansı cahilin nə etməsi? Nəcis təhsillər ancaq olmaz bu. Hələ daha onda gəli, də onda gərək Əli üçün bağla, onda peyğəmbər üçün bağla, Ömər üçün bağla, Əbu Bəkr üçün də. Ağlaya, onda elimiz bütün hamısı yox oldu ki. tabi bizdə qan qalmadı, belə döyüşək özümüzə. Yemin axırına can. Ona görə bunlar İstanbul qardaşlar. İslam deyil. İslam əksində gəlib insanı qorumağa, bədənin, malın, nəfsin, ailəsin, cəmiyyəti qorumağa. Bunun üçün gəlib insan. İnsan həyatını qorumağa. İslam gəlib insanları xəsarət toxundurmağa. Nə xəsarət varsa ölüm varsa İslam'da o O, İslam deyil. Fırırılmış İslamdır. İnsanlar özlərindən ə, ə, nəticə çıxartdırır İslamdır. İşte, Həqiq, Quranla sünnən İslamı deyil. O, budur, qardaşlar. Ba, ba, bu ayda, bizə, bu günlərdə vacib olan və ya müstəhəb əməllər bulardır. Çalış, keçirmək ilə, hədər keçirmə bu ayı və xüsusən darşılı günü. Allah subhanət hələ həl bizə eşi faydalardan etsin. Allah subhanət hələ xalqımıza idarə et versin. Allah subhanət hələ həl müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanət hələ həl mesilimizdə açılmaqın kömək olsun. Allah subhanət hələ bizi fitnədən və qorusun. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذات أستغفروا إنه هو الغفور الرحيم